nya ord händer hände hänt vad händer med någon klasskamrat klasskamraten klasskamrater planerar planerade planerat utflykt utflykten utflykter vår utflykt vår utflykten vår utflykter västra bergen i lördags träffas träffades träffats annan annat andra det andra punktligt plats platsen platser på plats väntar väntade väntat försov sig försov sig försovit sig plan planen planer Utflyktsplan, utflyktsplanen, utflyktsplaner. Låser, låste, låst. Tappar, tappade, tappat. Plånbok, plånboken, plånböcker. På vägen till. Råkar, råkade, råkat. Råkar ut för, Olycka, olyckan olyckor, Trafikolycka, trafikolyckan, trafikolyckor. Vilse, går vilse. Letar, letade, letat. Letar efter. Trots, trots att. Sist, till sist. Stiger på. Dam, damen. Damer, busschaufför, busschauffören, busschaufförer, säger till, sa det till, sagt till, ung, ungt, unga, andra sidan gatan, chaufför, chauffören, chaufförer, folk, folket, folk, ropar roppade roppat fortsätter fortsatte fortsatt bakåt vagn vagnen vagnar vidare